Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam Naswarafu wa tani suratu al yenye aya 11 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Idza jaa akannu munafiqun watakapokuja wewe wa wanafikii qalu watasema nashahadu innaka rasulullah Tunashuhudia innaka la rasulullah kwamba wao ni mjumbe wa Mwenyezi wallahu ya'lam ya anajua kwamba wao ni nyume wake hana haja ya na wao. wallahu yashhadu inal munafiquna la ta'dhabun lakini Mwenyezi wanabainisha kwamba wanafiki ni waongo itakadhu aamana hum wanavifanya vyao wa ni ngao fasaddu wa an sabilillah wakazuia watu kuipigania tae Mwenyezi Mungu inavofaa kwa silaha innahum sa'a amakanu ya'malun hakika ya hao ni jambo baya lile nalifanya ni hilo thalik bi'annahum amanu na hivyo ubaya wao mezili pale walipokuwa wao wanaamini thumma kafaru kisha wakakufuru fatubia ala qulubihim fakapegwa seli zao ya kufuru fahum la yafqahun kwaibawa hazinduki wa idha ra'aytahum tujibuka ajisamhum mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Unapowaona wanaafiki hao ninakuvutii ya miili yao. Tunaona kama watu watu wamependa sawa. Wa yakulu tasma'u li Na wakizungumza utapenda kusikiliza maneno yao. Lakini ka'annahum khushubum musannadah. Wale mfano wao ni kama magogo yaliyowegeshwa. Ya sabuna kulli sayhatiin alayhim. kila nawadhani kilau kalele wanaopigwa wao ukelele unaopigwa kwa ajili ya vita basi wanafikiri wanadhani kwamba wanapigwa wanapigwa wao humu mu fahadharhum hawa ndio maadui wa Uislamu wakuwa na hadhari nao sana qatalahumullah Allah Mwenyezi Mungu anna yafakun jinsi wanavyoepushwa na imani wa idha kila lahum ta'ala yastaghfir lakum rasulullah wanafiqha wa na njoni akutakieni msamaha Mwenyezi Mungu law wa ru'usahum wanageeza alchokao wa ya yasudun na nataawana wanajizuia wa hum mustakbirun kuwa ni mwenye kibri sawa'un 'alayhim basi hawa saktabish muhammad wa ni wa kwa sawa'a qawha astaghfarta lahum kama tawattakiyam msamaha, am lam tastaghfir lahum pause wa rakiyam sama'a lan allah lahum hawasame hawa, hawa mujeezu Inna Allah la yahdi alqauma alfasiqin wa waongozi watu wahuni Hum ya yaquluna hawa ndio wale wanaosema kuambia matajiri wao la tumfiku wala inda rasulillah. Msiwape msaada wote wa chakula na posho na makazi watu ambao wako chini ya mtume Munyezimu. Wala watu mtume Munyezingo nyinyi msiwasaidii wale. Hata yamfadhu mpaka waondoke wamwachi li mbali mtume walillahi khazainu samawati Wanajidanganya hivyo usem kwakufikiria kwamba hii ndio itakuwa njia nzuri ya kuwafanya watu waaya imani wakati hasana zote nzake mwenyezi zote hazina za mbinguni na ardhini ni zake mwenyezi Mungu walakin almunafiqina la yabqau lakini wanafikia ya wafahamu Yakuluna wanasema la inrajana ila almadina tutakaporejea al madina la yukhrijanna min minhal adhal watawahamisha wenyecheo miongoni mwetu wale watu dhaifu maneno hayo anayasema huko akikusudia kwamba wenye ni wao na dhaifu ni waumini kwa hivyo wao wakirejea madina watawahamisha waumini wallillahi la ilaha illa rasuli wa ya kuwa ni yake Mwenyezi nguvu yote utukufu wote ni wake Mwenyezi Mungu wa rasuli wake, na ujumbe wake wa na waumini lakini almunafikiin la yaalamun lakini toa nafiki hawajui kwamba utukufu na heshima ni wa Mwenyezi Mungu na mjumbe wake ninaoamini hawajui ya ayuha alladhina amanu eni ambao wamemwamini Allah kuwepo kwake na kukamilia sifofo zake wale mitume yake mwenye Mungu na malaika na vitabu wale waamini kwamba Mwenyezi uwezo wote ni wake na ushindi wote ni wake anavyofanya yeye ndivyo vinavyokuwa na haviwi la tulhikum amwalukum wa la auladukum Mali malizenu wala vikawaepusha kaepocha anzikrillah inna zikriya ya ne bada munzimu waman yafad zalika natakayfa hilo kupumbazwa na mali yake na riziki yake kwa epukana pu muabudu munzimu pa ulaika basi hawa ndio wale kula hasara wa anfiqo mimma razaqnakum Tuweni kwa msaada ya wazee baadhi ya vile tulivyolizukuni toeni min qabli an ya'ati ahadakum al Kabla qabla an yamfikia mauti akawa hawezi kufanya jambo la khairin fa kula likawa ni sababu ya kubakia kusema rabbi laula la ila ajalin karibu ewe mawala kwa nini usinicheleweshe mpaka muda uleo karibu na kiyama fa saddqa na nafasi na nimenkata sadaka wa akun minasalihi na nikawa katika watu wema mwenyezi Mwenyezi anasema wala nafsa haijeleweshi mwenyezi nafsi yoyote idha jaa ajaluha unapofika muda wake wallahu khabirun bima taamalon na mwenyezi ni mjuzi wa yote moyapana kwa hivyo kila muislam anapaswa awahi muda nao kwa kufanya mema na kuyaacha mabaya Asingoji mpaka ukampita muda la kaja kujuta kama hivi ambavyo anaeleza hapa Mwenyezi Mungu Allahumma waffiqna ya karim liittibaa hudaka hadika Wahadi hadhi nabika wa dhakkirna fi ma ghafarna anaa waffiqna at-taraqa litadaruk ma faatana ya rabb alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam